d'èxit des nostres camps en aquest programa en el primer desmès de març. Avui, dia 2, dia 2 de març, dia de carnaval, dia de carnes toltes. Escoltarem cançons que fan referència en aquesta festa, però també avui tindrem un ratet per al record d'amics i amigues que ja no hi són, però tant per una banda com per altra serà emocionant. Per primera banda, al llarg del programa Escoltarem avui a una doneta que no fa gaire que m'ho ha deixat i que m'ho ha demanat a la seva reberneta que, que, volgués, que volia recuperar aquesta gravació d'aquest programa, d'aquesta entrevista. Nosaltres, gustosament, tornem a reproduir aquesta entrevista que vàrem fer en su mes de novembre de l'any passat el 23 de desembre va complir 107 anys i no fa gaire m'ho es va deixar. Na Catalina Torres, de Can Toni de Sa Plana de, San, de Santa Lletrudis, avui tornarà a estar amb naltros. Que el cel sigui i que vagi tot el nostre carinyo i la sa nostra salutació per tota la família. La tornaran a escoltar i sobretot per la seva neta, na Sandra. Uh, bé, a part d'això... També tenim un disc, o en tenim dos, en tenim tres, millor dit, que m'ho ha enviat un amic del nostre camp de Formentera. Avui escoltarem el primer, el més petit, el més antic de tots, de l'any 1970. És un disc petit que posa Isla de Formentera, música i cantos de campesinos. Diu així, ho varen escriure en castellà perquè, lògicament, no es podia escriure en català eh, en aquelles èpoques, però diu folklore de la illa de Formentera presenta unes lligeres, lligeres variants en relació amb les d'Eivissa. No, no es eh, varia molt, però, però quizás en s'indumentari, en sa roba. Aquestes dues illes, habitades ja a l'edat de bronza, foren colonitzades per esfenicis, cartanesinesius i romans i han set testimonis de successives colonitzacions que ha conegut es vell Mare Nostrum. Am dues illes formen una geogràfica denominada històricament Illes Pitiuses, Illes Pitiuses. El caràcter de sensularitat de Formentera és doble, ja ho sabem, eh, pues, tota comunicació exterior, que no siga radiofònica o televisiva, s'analitza des del temps immemorial a través de la seva germana major a Eivissa. Aquest fet significa absoluta dependència històrica, social, econòmica i humana de la major. Les danses típiques de Formentera s'han mantingut i eh, depurat del crisol de sensolaritat. Ells ens eh, fan abocar quan eh, els a presenciam el vigor ancestral dels violents cults púnics, civilitzacions, i bé, continua més endavant, és un text de d'Empio Turmaians, vosaltres bon recordau. Uh, ell va escriure això a la contraportada del disc que escoltarem avui avui dedicarem-hi temps uh, per la nostàlgia temps per escoltar uh, bé, bueno, uh, hi ha que dir que uh, en la fotografia de portada figuren en, en Joan i en Juanito Mayans Ferrer, en Joan Costa Portes, un amic en Antònia i en Vicent Mayans Ferrer i també hi havia en Jaume Roig Mayans que posa ausente bé Ido, això avui serà el nostre camp molt emotiu i per recordar a veis amics, amics de del nostre camp. Però també escoltarem altres, altres coses, si és possible farem que es programa duri fins a les 2 de la tarda, escoltant cançons per passar-ho el millor possible. Comencem amb un monuquet d'Antoni Guasch que vol dir que estem contents, que tenim salut i que tenim alegria. Llop! En Joan Porracines mos canta una cançó de Saturista, que va passar en Saturista. Ja hi tornem a estar de festa, tot juny en reunió, molts anys que puguem juntar-nos i algun mot de cançó. I anem fent balles i cantades i fent repicar el tambor. Diuen si és moda passada però jo em pareix que no. La joventut va animada i ajuda'ns-hi per favor. Conservau bé mudada, mirau que té seu valor que és típica i ben airada i és una admiració, fa sa lota ben plantada i aprecia el ballador. I el seu Európols acompanya i ensuc un pas del tambor, que és un conjunt que reclama tota sa població. I per les festes del poble mai ha faltat res d'això, i amb participants a la festa li jut a fer l'espigó. Que us som de l'art i m'agrada i es feia un poc de remor, i haig tornà'm a estar de festa tots junts i en reunió. L'altre dia vaig trobar-me amb un cas que era prou bo, ja ho vaig ser amb una estrangera que vengué d'excursió. La pobra Espanyà es veí i culpa ses curves d'escaló perquè no duia mecànic i ell vaig veure ser avió. Que vaig que vaig aturar-me i m'ho demanar per favor Que si podia deixar-li un desentornillador Tant pur li va demanar-me que no li vaig dir que no No sabia de que n'ava per oi du efició quan en primer trupada va ja va destapar escapó i es va posar a per vores que era vore Però es va quedar enrampada i per poca precaució que no va llevars es contacte que va ser i ell es va quedar aferrada i anava fent tremolor, com si estàs mig esmaiada, o així m'ho vaig pensar jo. Jo també vaig sufogar-me quan vaig veure tot això, vaig intentar xundruar-la per si veu solució. I se sort d'acompanyar-me vaig servir un metge bo, molt pret va reviscular-me i em demanar opinió. Li vaig posar-me sa recepta i que hi nasca per sortidor, que no duia gasolina, menys mal que em vaig dur jo. Em va quedar molt agraïda de tal operació, quasi de tot va oferir-me i d'esta sa direcció. Per si algun dia passava per sa seu emeció, que pogués anar a visitar-la i que em Voluntat no ni faltava ni tan mala intenció, que ell és el que desitjava amb un bon lleuredor. Que li treballasse fins que eu fos bon percurador, que es mi el que tenia, diu es gendul que fa por. D'esta tenia peresa i de pujar del mel bocó, no raro si anava a fesa i buscava distracció. I ahi tornàvem a estar de festa i tots junts i en reunió, molts anys que puguem juntar-nos i dir algun tros de cançó. En Mariano Dandaifa mos fa uns xistets, que ell sempre fa xistets i ara molts deixa escoltar. Això eren, això eren tres que anaven de, que anaven de Gatera i se'n se anaven molt borrats i se se'n una casa de senyores. I resulta que no hi havia més que dos. I la professora diu, aquest que va molt galt li dèrem una munyaca enxable i, i no passa res. I el Sant Demà es troben, diu, què, com ha anat teu? Diu, la meva no, una femellossa però molt bona. I el segon diu, la teva, diu, carai, la meva també. I el tercer mesquin diu, bueno, la meva. Diu, mira, li vaig fotre un mos per un moment a em va fotre un pet i em va fugir per la finestra. Ser un pagès que, que se'm va anar, quan va baixar caderes, diu, avui me'n vaig de platja totes les dades. I es va posar a sebre al costat d'un negre, enllit la tovaiola, i, diu, i li diu... Que vostè com s'ha arreglat per a tenir esto tan grand? Diu, "Mira, quan era pequeñito mi madre me colga una pedra i així va creixent." I més que en semana capa casqueu i se va penjar mis blocs i se van a, a, a, a llaurar todos <ríe> la tarda. I els han de massa entorn de sa platja i torna a trobar-se negra. Diu, "Què? Com ho haigut esto? Diu, "Mira, creixe no ha crecido, però negro sí que se ha <ríe> Era un català que catalacs va casar i tenien vergonya de desvestir són de vora s'altre. I, i sa dona diu me'n vaig a desvestir-me a les de bany i es cap d'un ratell diu José, ya estoy sin bragas i es que te va a dir ya empezamos con los gastos Ana <ríe> Maria d'Angivert també m'us aquesta cançó Ja vaig que hauré d'obeir a nit que manes en jo T'hem obligat a dir-te que en sors puntoses i, i, i ja que no en sé cap que m'aparegui conforme I, i, i si no està l'hagera dit a que m'ha no ho sol ser molt sovint perquè et veig clares vegades i, i, i, i, i. ja sé que t'has penedit d'haver-me donat paraula i i, i, i, i, i. Sí, això va tan trist ja et que no ja em portava i altres vegades però molt agraït per tantes de caminades i quantes vegades he dit que val més la bona gràcia i que no sé però de ri com han de denomenar de yeah. oh no m'ha favorit ni una cosa ni s'altra i yeah. jo ja coneixereu perquè el meu palau de nota i yeah. ja veig que jo veuré deu que manes un jove. Ja sé que estàs molt content que et donguen una levada. Ja nit que tinc de present i ja he pensat de començar-ho l'ha reposat i hi molt de rato però no ve que va que em pots donar-me les gràcies i m'agrada perquè ets un jove que em vol ets a elevar-te i ja sé que t'has elevat, que era jo s'enamorat. creu-te que m'hanifolgat, que aquesta nova em dóna sen. Ei, què he tingut? M'he que com tu no n'hi he vist altre. Ei, no m'hi estrag. Gis de verteix a l'ota que m'he de pal·les eh, eh, eh, o oh, m'conta. el mateix si tu hi pogués conversar-hi. Eh, eh, eh, eh, per ho veurem de perdonar Penso ja sé que I ve... si es Interessat De bo te'n puc un altre I que encara No m'he rendit De ser que m'has cantat Tantes lli hi hi Ja veig que Prideu-me que, que, que I en Vicent d'en Jeroni, Vicent d'en Jeroni que sempre us fa esclatar de riure i que també avui està en el nostre camp. Poc bon vespre que deuu molt dó a tothom en general i a tots els deman perdó pel lo que som de fatal, podeu pensar que em sap mal que voldria ser millor, però per tenir que tot això a la venida Dalt, jo no fa el pot tan dal que estic baix de l'escaló, però ho diré, d'un regló d'aquestos el natural i cadascú que posi a sal a gust dels consumidors. Sí. Jo he vengut a Formentera amb un barc ocorreguent per anar a cantar-se la mera a un lloc de tanta de gent, que, que això concretament no és la meva carrera, però i tu que el pensament el tenc fició i quim era, i a nit faré de manera que tothom quedi content. Vull demostrar agraïment com a persona educada que està amb replegada de tots els rebedors, de vila i d'altres portors, de prop i més retirada. Es que hi vés perquè li agrada no hi queden discursions, uns venen per pa passat torrada i els altres pescantadors. Si voleu saber per què és que he de mirar la llista és perquè què he d'agafar pista si no no us diria res servida un purgatori i us per tot allà on passes jo com que no tinc memòria em tinc de bala de tràns per ser glògues i d'usar i tenir aquesta virtut allà que haver escut, això no es pot ensenyar molts que ho han volgut provar a hora d'improvisar en que vulguen no sabut Cot jo que m'he quedat curt i val més que ho deixin anar. Vaig començar de sis anys a fer-los a diaglosar ni fet per venda i salar i no he guanyat un cèntim mai. És ofici del carai no ho vull recomanar però si ho voleu provar Seguiu, que jo us acompanyo. Redoblar no puc, glosar no sé, si fas un u, tampoc me sorpreu. Així que el que us diré no és glosa cançó ni u, però si fas el que puc no sé què més he de fer. Sa festa és una cosa que sol agradar a tothom, es que hi ha ja es, es nom i lo de més que s'hi posa. Valtros heu fet molt bé, menjar i beure i harmonia, que és lo que tothom voldria que us sospires que no ho té. Déu fa s'acabar any que ve, quan arribem en aquest dia, que en salut i amb alegria tots junts hi tornem a ser. Com dèiem, ara dedicarem el temps a escoltar aquest disc petit, són dos cares, la cara A i la cara B, ara avui en dia ja el vinilo ja no existeix, ja no existeixen els discos ni grossos ni petits, existeixen els CDs i... però tenim la maquinària per poder-los fer funcionar i anem a escoltar aquestes cançons. Aquestes cançons que són, ja dic, de, de l'any 1970 i que canten uns cantadors del nostre camp, uns cantadors de Formentera. sentiguem I, per cert, moltíssimes gràcies a aquest amic que Museu ha fet arribar. Baixeu un trol de pues costat de s'espi, ja, ja n'adireu. Som algú l'os ja i que em menjaria, ja, ja, ja, ja, ja, ja veu. Si ho fet bascuit, diguem on deu alguna mitja, ja, ja, ja, ja que, que S'ha volgut El que ha Sentint esgustint I demà esteu Unes llei Lleure sin Fescat dels cocs No m'agrevi Ere humill Que perat Val de seu tot I molt més malestim Aquel pur I a bon lloc jo, jo crec que no es florirí ya que vos ha agradat, vos ha agradat veritat, és un... és un tresor... És un tresor tenir aquest disc, francament, nosaltres ja el tenim enregistrat, el tornarem a l'amo quan tinguem oportunitat d'enviar-ho per en Pep Mayans o algú que vagi a Formentera, i ja sabeu que per nosaltres ha estat un honor poder -ho escoltar-los i poder compartir-los amb la gent. Si teniu alguna gravació, si teniu alguna cosa que pugui servir per al nostre camp, fascau usú arribar, de veritat que vos ho agrairem. I anem a continuar ara amb una gaita de sonadors de Sant Agustí. Ha arribat moment d'escoltar aquesta entrevista que m'us havia demanat la seva reberneta, na Sandra. Anem a escoltar ara eh, l'entrevista que vàrem fer a na Catalina Torres. Per tots valtros. Avui, en el nostre camp...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 que quizá molt de vosaltres la coneixeu però molts altres quizá no. Nosaltres hem tingut el gust de veure-la, conèixer-la i tindrem més gust de parlar amb ella també El dia 23 de desembre, si Déu vol complirà 107 anys 107, que no és no és broma però complirà 107 anys M'aproparé a ella i quan m'ho s'ha vist s'ha posat a riure Catalina, com estàu? Jo, molt bé. Sabeu que estàu molt guapa? Es molt bé de jo. Ja, ja, ja ho sé, ja, ja, ja em feix cara, ja. Per això ho dic. Escoltau, quin és el secret de que estàu tan guapa i teniu 106 anys? Com ho feis? Ja sé que vos cuiden molt bé. Jo en tenen cul les culpes altres que es cuiden bé de jo. <laughs> si cuidassem malament ja seríeu de ja no cara sigueu. tot jugada. I no en teniu de rues? I com ho feis? A què vos posen? A què vos posen es matí quan vos aixecau? Perquè em dóna molt de bon menjar, i jo menys molt i, i, i, i, i, i m'aguanta així. Ja, ja. És que vos ne'n recordeu quan vos deis, no? Jo, Catalina Torres Bonet. I quants anys teniu? Cent fills. I quan en complireu cent set? Quan en complireu cent set? Vos ne'n del dia que en complireu cent set? Sí. Quin és el dia del vostre compleany? El dia... Ara no ho sé dia, dia 26, que ho és. El dia 23, ens sembla. Ah, el 23, que sí. Ara m'ho es no recordava. Escoltau, re de què vén en recordau, vos, de quan éreu joveneta? Eh, sempre... On vareu néixer? Jo vaig néixer a Camp Planells, Santa Lletrudis. O sigui que heu sort d'aquest poble, sou d'aquest poble, sí. i, i hi seguiu visquent, sí. i que per molts anys més... Era casa i on vivien de casa, i va néixer allà.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 crieres tot. Igual que és vostre fill, igual que el vostre fill. Fi. Sí, és Jo Quants de fills hau tingut? Sí, sí, sí, és en 3 i 6, a tot set. 3 i 6. De unidò, de unidò que que Ho he tingut molta família, eh? Sí, venien quan un els currí posteriors, però a Cornell de la Pobla molt m'ha amol. Com tothom. Oh, i tant. Claro, I no eren, no eren temps com ara, eh? Era un temps una mica més difícil cara. Jo el dia de mantenir del que els faria mantenir jo i del que em mantenien els altres, de la llet que feia jo. Que teníeu animalets també? Sí, animalets també en teníem. I treballàveu sa terra? Treballàvem sa terra, sí, tots junts. I llavors també vas caure en sa sort que em vaig casar i també hem treballat sa terra... Cuidava d'una manet primer, quan era més gandula treballava uh -huh. amb una maneteta d'alvaies, perquè allò no havia de fer més que caminar, però llavors es van anar, anar traguent i poca feina feia perquè ja, ja crec que no hauria sabut. Eh, ara que, que parlau de, de cebre, que heu sabut cantar mai? Cantar? Cantar pagès? Cantar per darrere de l'alvaies sí que sabia, però cantar abans i no. No, i per què? I per perquè què? no en havíeu pres? No en havíeu après? No, après. no. no. perquè les cantadores no pre... havien d'anar a aprendre'n. Ja. Yeah. Sí, <laughs> això que havia tingut una germana d'una meva abuela que cantava, cantava per tot, que ella era cantadora de veritat. Que vos agraden les cançons pageses? No, la meva abuela també en deia alguna d'aquelles, però no me n'ha recordat cap mai. Però us agrada escoltar-les? Sí, escoltar-les, sí, que ah. m'agradava. La ah. meva abuela en sabia bastantes, però jo no en havia pres cap. Me catgis. Amb la bon, xerida que sou, faria una bona cantadora? Sí, <ríe> encara per parlar-se baix i per menjar també. I per menjar. Jo per mi que vos agraden molt les torros, la salsa i la, la xocolata, eh? I molt boques. I, molt boques, eh? Tot el que m'agrada, tot el que és més bo, més m'agrada. Se salsa de Nadal vos deu agradar. Però quan l'estat també m'agrada. I tant. Em dient pujat ben pagesa. Ja. Perquè també era gent que duia la terra i, i, i vivíem del de, de que recolíem i llavors el poix també. Bé, I de Catalina, hem estat molt contents de venir-vos a vore, eh?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 que disfruteu amb la vostra família amb qui vos estima el així, dia del vostre compleany. Que m'estimen, sí. perquè si no, no estaria tan estàs? bé sigut en la cadira. I tant, amb aquest jiponet sí. de colorins, tan polit. Mira, el color tenques campane, que es canvaneix de llavors. Que molt guapa. Ja m'ho diuen, però jo ja fa uh -huh. tant de temps que no he vist el mirall que ja no sé si és idò veritat. Que vos, idò que vos posin el mirall davant i veureu que, que esteu molt guapa. Quan tenia el mirall, perquè sí no no no, hodem de veritat que vos posin un mir i breu que guapa que tauu. Mirou, Catalina, de part de em tota la gent del nostre casa. Eu en dó en po alta. Idó molt bé. I en tip en un molet com en calava. No vos si fa falta, Vermeet? No, no fa falta, Vermeet, que teniu un color molt sa i molt eixerit. D'això no m'enduen perquè no em fa falta. He estat molt... Una no es... cosa que jo anem a mantenir la salut. I faríem una xerrada de mitja hora, vos i jo, eh? Clar. I clar, i clar. De veritat que ha estat un, un plaer estar aquí a casa dels amics de, de Saplana. Moltes gràcies, Catalina, que vagi bé. De... Moltes gràcies, molt agraïts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 Acabo a veure que m'us conta i que m'us canta en Antònia d'Ambaia. Escoltem-la. És nit que estem de trobades, germans, que m'us hem juntat. Si em seguiu, quan fa encantades i em deixo el cor sossegat. I ara que ho treu-se conversa i tenim molt, de temps passat a força d'entrepossades em ha pres a salvar el cap. Anant per terra plana, moltes vol, han per posar sa confiança damunt qui no ho té guanyat. Rebuscant Ses rebugades que es valen i han deixat te queixes. Persones busquen per si hi ha algú descuidat. Com els cos de regoneixer que ja anat et equivocats que han volgut pujant els carros sense estar li he convidat. Ja haureu sentit de vegades les persones més d'edat comptant-nos experiències de coses que els han passat. Quan se'm anà de pelluca i busca lloc, es resserat i es va Codint la llana de s'aigua que no arribat. Lleurà que van lluvades que tant ell havíem suat els arbres guardant memòries més vells que els han cuidat. I ara hi grat en les gallines, que estan Prop d'estancat i en els que més se retiren no en de ni forcat. Germà mi cada dia que estems ja haurà canviat que plorar. Més cada dia ja es anirà sentint arrats d'aquelles Fons que hi havia i aquells pous tan evitats i aquelles riaies clares que hi caien de bat en bat. A llum de ses estrelles on llume nerec de gas filant llà, no fent cordella pel l'anen. P'un bon cor amat Llena que Va ser avallada A l'Aïdó Que s'ha fet tard Si no hi ha Qui ho empedeix i Jo et vendré A veure aviat Faim-se de Rebeldrigada Que La s'ha Anem a tanc Casmanada mentre vos poseu llevat i a regost, de ser i desvent, ara si de fer una cantada i a nit que... M'us hem juntar I avui, amics i amigues, és el dia d'escoltar aquesta cançó de les Carnes Toltes, que escoltam cada any per la mateixa dada. Una cançó que m'us va cantar fa molts, molts anys en Picoses. el nostre bon amic Bartomeu de Can Picosa, que mos canta la cançó de les Carnes Toltes. Jo vull aprofitar per saludar a una bona amiga del nostre camp que m'us escolta cada diumenge i que... Si Déu vol, diumenge que ve, eh, li demanarem eh, perquè vol escoltar una cançó en concret, eh, a veure si la trobam, però de totes maneres vagi sa nostra salutació per Antònia de Sort Nou. Així és que una abraçada a tota sa família i des d'aquí anem a escoltar aquesta cançó que no podia ser, no podia faltar un dia com avui. És dia de carnaval, és dia de carnes toltes. I carnes toltes mengem potes que se curem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 que estem de carnaval i han de fer una vida ja sei que diu quan d'anar dalt li matareu una truja ja sei incit tot munt d'una aula de ser de ser fosga ja sei coa un pan fins uns amics ja sei per veu d'ereu vivant coai gorde de saber, ei, ei, ei, ei, ei, ja sé que no volin a tot, ja és mallò de mastegar, ei, ei, carnes t'es menja potes que se curen me fan treia, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, a lotes si no puren festejar, ei, ei, Ai, si t'enguessis ja els ullafrit i m'ho heu de treure'l amb pa, iai, iai, iai, iai, iai, iai, iai, Ves a curar-me i haurem de menjar, cuinar, i ai, ai, ai, ai, et pot ser. Som cuarentena i si l'oliva s'ha acabat, i ai, ai, ai, a n'hi haurem de menjar, morena, que la mato, i ai, ai, ai, ai, ai, ai, a tini. Per calda pobra i pels dies de dijous, i ai, ai, carnes dutes, mengem potes que se curar-me el ventre, i per amzar a la tarda si no podem festejar i va va engancha cura mai com menserabice ai ai ai ai ai ai ni den un altre terra i no seda ona sorte ai ai ai ai ai ai ja te sis ties ai ai ai ai ai ai de sa xullia fins uns a pascoflors i enyesquen Tenga sa gula no pot menjar cap cap i et pareix lo que em porta i a les onze res sopa i carnes desmengem potes que sa curem a vendre i i i i i i i i remses a lotes si no porem festejar I també m'ho heu de donar I un grapot de figues Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Que els perdim creix d'Illona I que vendran a coa ceia I que s'ullien, se'n pot menjar I no tenim cap xeraia ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Que quantes m'hem de passar I amb tanta mel sense breia I és que ja això, res fet per pudar-nos empipar, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, es diu dres cerdinotes i algun pedallot de ca, ai, ai, carnes totes mengem potes que Ai, ai, ai, ai, a naltros, carà, som, i aiaiaiai, carnes dutes, mengem potes que se curem a ventre, i aiaiaiai, enyor, rep ses alotes i no puren festejar. Ahir, que celebrar amb sa festa, em de fer proves i aiaiaiai, aiaiai, aiaiai, que hem de... Jaixo i a fresca que barmus ba colllle joi sol. Na fava data i una tui tampata a toi ja ja ja ja jo si. no puga trobarre bolle joi en no. Bu xeeraca descasescuda can grao ja ja ja molt bo per esca i qui se de comprar. I ai ai, carnes, desmengem potes que se corem a vendre. I ai ai ai ai ai ai, enyor, a l'hotel si no podem festejar. Ai, jem pratsive carnaval, que ja kuramani, ay ay ay ay ay ay ay, asco i si deu mos dalu, ay ay ay de vi, ja un son jam, i un tron de ay ay ay ay ay ay, ain't nobody no ja magam no parcuram pa ja, ay ay ay, jam, san que tenim molt de cura. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, al·lucs. Molts per curar, però sempre hem de pensar. Ai, ai, a carnes dutes, mengem potes, que se curem a vendre. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, I així, amics i amiques, mos despedim de tots valtros, esperant que hagi set un programa emotiu, un programa en el que hàgiu passat un bon rato i diumenge que ve, si Déu vol, tornarem a estar en tots els Hem començat ja més de març, hem començat ja les carnes toltes, el carnaval i pronta vendrà la corema. Que mengeu moltes truites amb espàrrecs, eh, vos ho recomano de veritat. Eh, avui eh, es diu menja, eh, si no heu fet el dijous jardí, fascau ara perquè espàrrecs n'hi ha molts i ous també n'hi ha molts. Moltes gràcies i que passeu bona setmana. Adéu.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 visite nuestra web bodegascanric.com. La terra que jo més estic És i vi segon en nascut. És i vi segon he viscut. D'la jo me'n record quan estigu lll Blau és el cel i sense un núvol.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 Ella jong en record quan esttic llu Verd són els pins que hi ha part no 'arre Baix d'aquell pijor és sagut Baix d'aquell pijor he rigut És un pi record quan n'esttic llu